que podrem fer una valoració més ajustada a partir de quarts de 10. En aquests moments s'està produint els relleus dels efectius, els comandaments de bombers estan revisant i actualitzant la informació, analitzant com ha progressat el foc aquesta nit, i en aquest sentit repeteixo que tota la informació detallada la podrem facilitar a dos quarts de 10. El més important El més important és que s'ha obert l'AP7 en sentit nord, i per tant doncs, ja des de fa una hora, un parell d'hores doncs es pot circular, que s'han començat doncs, a alliberar tots els contingents de eh, vehicles pesants que s'havien anat eh, contenint al llarg de les diferents àrees de l'autopista, que Ferrocarrils també la línia convencional doncs, està operativa i que la 260 i a la matinada doncs, també ja es va obrir. Eh, continuem amb tots els municipis afectats per l'incendi amb les eh, recomanacions de confinament. La resta de municipis fora ja de la zona afectada, en aquest cas doncs, pel que fa a la plana de l'Empordà, en principi, doncs eh, es permet eh, la circulació lliure, sempre recomanant que siguin els desplaçaments més imprescindibles per tal també de, de facilitar la feina dels cossos de seguretat. Al llarg de la nit eh, s'ha treballat eh, on es tenia previst de treballar, en els dos flancs de l'incendi, en el flanc més oriental, per dir-ho d'alguna manera, mirant de Figueres cap al nord, per tant, el flanc de la dreta Doncs eh, s'ha anat contenint, malgrat que també hi ha hagut una certa progressió de, de l'incendi i a la part de l'esquerra, la part ja eh, més occidental, la que eh, tenim el potencial de creixement cap a l'Alta Garrotxa, doncs el foc ha crescut lleugerament, però també s'està contenint. Ara tenim tres punts raonablement fràgils, que és on s'està treballant, eh, al nord i al sud de l'ambassament de Boadella, que és on es podria obrir una finestra segons la força del vent i que faria ja entrar masses boscoses, doncs de proximitat de la Garrotxa, amb un perill important. També hi ha un altre punt més sensible, en aquest cas, doncs, eh, el nord eh, oriental, i per tant, eh, per sobre de, del que Sant Climent Sacebes i a prop doncs, de la Jonquera, que també s'hi haurà de treballar intensament. A partir de quarts de set han començat a prolar els primers mitjans aeris. ja han començat a fer descàrregues, i per tant, doncs, en mesura de les properes hores, s'aniran incorporant progressivament per tal d'anar facilitant a mesura després doncs, que vagin tenint les parades tècniques corresponents, doncs una rotació que permeti en tot moment mitjans de descàrrega també aèria, i <t 'ho> només puc dir que de moment aquesta nit no s'ha d'alguna manera registrat cap nova incidència i que s'està treballant d'una manera intensa. Aproximadament els manté aquella zona de superfície afectada de 12-13.000 hectàrees, amb una superfície cremada estimada en aquests moments sobre les 9.000 hectàrees. Per tant, un incendi, com ja vàrem anunciar ahir, doncs molt important i que està requerint, òbviament, la feina de tots els professionals. A prop d'un centenar de voluntaris de les recuperacions de defensa forestal que estan ajudant als més de 300 bombers, a prop ja d'un centenar de molts d'esquadra de servei d'ordre, voluntaris de protecció civil, pagesos que ens estan ajudant a obrir talla tallaforts i, i que s'ha fet molt bona feina en aquest cas doncs, per la zona de Vinyonet, de Puigventós, i eh, continuar treballant intensament. Les previsions del vent és, i s'estan complint, és que aquesta tramuntana ja ha començat a girar cada vegada més cap a Gregal i acabarà girant cap a una llevant, cosa que, evidentment, farà que el flanc occidental sigui, eh, com ja teníem previst, el de major risc, i eh, intentar anar tancant tot el possible el perímetre definitiva de, de tot el forn prop de 1.300 persones han passat la nit en els diferents eh, pavellons i centres eh, habilitats municipals o a la mateixa base de Sant Climent Sasebes i en principi eh, aquestes persones doncs algunes d'elles continuen evidentment doncs acollides, altres eren només per passar la nit perquè estaven en trànsit i anirem avaluant i valorant com eh, continua la situació. Tenim prop de 15 municipis amb diferents afectacions de subministre elèctric. A les 9 les companyies ens han dit que ens donaran la previsió. Estava previst que ara ja amb llum diurna i amb l'acompanyament de les forces de seguretat doncs, es pogui anar implantant doncs, serveis d'emergència, de grups d'electrògens, i també d'anar valorant la restitució de les diferents estacions cremades, de les diferents línies afectades. Però, òbviament han estat nombroses, bàsicament de baixa tensió i alguna de mitja tensió. Tenim també alguns problemes en aquests moments també per repetidors de telefonia mòbil que s'han vist afectats, és possible que també algun cable de fibra òptica i que està generant alguns problemes de comunicació amb algunes d'aquestes poblacions i s'està fent també un recompte en aquest sentit per recuperar el més aviat possible la normalitat. I dir-vos que en aquests moments, com us he dit abans, doncs, la propera compareixença ja amb una mica més de detall serà doncs, a dos, 3 quarts de deu del matí, haurem pogut fer també la reunió amb tots els serveis de protecció civil, de bombers, de policia, de policies locals i del servei d'emergències mèdiques, que ens ha informat que no hi ha hagut cap nova incidència al llarg d'aquesta nit, un bomber atès per petites ferides als ulls, o en tot cas doncs, per intoxicació, un guàrdia civil també que ha col·laborat, alguna persona més ferida per fora del marc de la zona d'incendi. En principi, més enllà de les ja incidències i de les morts que vàrem detallar tallar ahir al vespre, no hi ha hagut cap nova afectació. La unitat militar d'emergències, de la bossa, per i pel·lícians, tenim cap a punt, molts camions... La unitat militar d'emergències, ahir ja van arribar els primers efectius, estem parlant de l'ordre de 200 efectius que estan començant a treballar en el flanc pròxim a la zona militar de Sant Climent de Cebes, perquè allà és on per facilitat logística han implantat doncs, la seva base operativa. El cos de bombers els hi ha assignat, la cobertura de més d'un tram de la zona del perímetre del foc i la, la previsió és que amb els relleus que ells tenen doncs, de cada 12 hores doncs, que treballin entre 150 i 200 efectius d'una manera permanent i estable, cosa que eh, volem agrair. També els bombers francesos i mitjans aeris francesos estan treballant ja des de primera hora del matí i en aquest cas doncs, ajudant-nos al que era la capçalera del foc, en aquest cas hi ha ja la cua del foc, la sada de la Jonquera i tot el perímetre nord de l'incendi també estan doncs, amb efectius importants a eh, col·laborant. S'ha obert la superfície afectada, en aquest cas, doncs, per la zona de Vinyonet de Puigventós. Estem intentant controlar-la perquè el foc s'ha revifat a les proximitats de Darnius. En principi s'ha obert lleugerament també cap a l'est una mica, però eh, estem eh, aguantant i contenint el foc que ara, amb la represa doncs, del vent, doncs, evidentment, ha de tenir eh, punts de que intentarem controlar. Continua el foc, evidentment, en fase activa i, per tant, sense control, fins a nova informació. Per concretar quina és la situació en aquests eh, tres punts que us considerava més delicats i que us crea municipis on ara mateix hi ha més problemes? Bé, com m'hi he dit abans, doncs, la zona entre Vinyonet de Puigventós i Terrades eh, i fins a, a l'entorn de l'embassament de Boadella és on hi ha algun punt fràgil que els Graf en aquests moments i els bombers en deien que podria estar connectada doncs, amb massa forestal doncs, de risc. També és una zona orogràficament complicada, amb la serra de les Avalls, si no m'equivoco, i que en eh, allà estan concentrant esforços. A les proximitats, per sobre l'embassament de Boadella de Darnius, també el foc ha revifat i també doncs, eh, la població està sent eh, defensada amb efectius en allà mateix, amb una zona també d'accés complicat, la carretera també té uh, unes sinositats importants i en allà també estem intentant contenir. I finalment també per la zona nord, en aquest cas sota de la Jonquera hi ha un punt de, uh, connectat ja amb la zona més piranenca que també està requerint esforços importants i els mitjans aèris també estan treballant. Aquests són els tres punts més fràgils, la resta no està perimetrat però s'està treballant d'una manera més controlada i on s'han pogut anar estenent amb alguns trams doncs línies d'aigua, amb altres s'han pogut obrir camps llaurats i, per tant, tallafocs importants, i estem eh, en aquests moments doncs, analitzant quan es podrà obrir eh, l'AP7 en sentit sud. Té problemes, evidentment, encara de, de, de risc, i també, evidentment, de logística, perquè els camions dels bombers necessiten anar fent serveis amunt i avall, i si no tenim garantida doncs, el possible retorn dels camions, doncs és evident que això genera una situació de risc que encara no tenim resolta, en aquest cas, en la part sud i la Nacional 2 continua tallada des de Figueres cap al nord i de moment no tenim previsió d'obertura a curt termini. El que fa és que aquests alguna cosa? No, cap novetat més. Em veien ara al SEM que continuen, en principi, doncs, ingressats als respectius hospitals de referència, tant la persona ferida greu doncs, aquí a l'incendi de la Jonquera, el ciutadà francès que va quedar que acabar trobant doncs, a Gullana i que, en principi, doncs, té ferides greus a tot el cos i també, dues persones més amb diferents consideracions i els 25 ferits la majoria lleus, però dos persones de gravetat i cinc menys greus que van resultar ferits a l'incendi de Portbou. Tots ells continuen en els centres hospitalaris i suposo que dos quarts de deu podem fer una valoració més detallada. Els tres llums des de l'Oxac, però s'havia de de gent que s'havia quedat a la carretera i de diferents poblacions, hi ha previsió que tornin a la ciutat? Bé, això és el que intentarem, però és evident que de la zona interna en el foc ara encara no tenim previsió. A mesura que es vagin donant per controlar les diferents àrees, Doncs veurem si estem en condicions a mig matí, de, aquesta és la impressió de la part més oriental, és a dir, de l'AP7 capa, a Sant Climent de Cebes, cap a eh, Roses, cap a, en definitiva tota la part oriental, pot ser la que més fàcilment es pugui garantir el retorn, la part més eh, occidental és la part que encara està en foc més actiu i per tant no tenim en aquests moments previsió. La idea seria, evidentment, que aquesta nit la major part de la gent doncs, pogués tornar a casa seva, però és evident que en aquests moments no podem garantir el retorn ni l'hora que es produirà. També d'aquestes 1300 1.400 persones, dir-vos que n'hi han alguns que són eh, zones, persones que estaven en trànsit i que s'han trobat amb les carreteres tallades i que s'han quedat d'alguna manera a passar la nit eh, pendents de que puguin continuar doncs, el, seu, el seu trajecte. Podria estar a tallar, sisplau.